На телеканалі Інтер почалась трансляція нової політичної антиреклами, спрямованої проти кандидата у президенти Віктора Ющенка. Протягом ролику спочатку з'являється підкова та слова «Так, Ющенко». Далі в ролику зображений Віктор Ющенко в одязі ковбоя, який під музику кантрі скаче по карті України, після чого з'являються слова «Ющенко пішов у президенти». Потім з'являється карта України, поділена на три частини – західна з написом «Перший сорт», Центральна з написом «Другий сорт», східна з написом «Третій сорт». На екрані з'являється текст. Так виглядає «Їх Україна». Закінчується ролик текстом «Україно, розуй очі, не дай себе ошукати». Ролик триває 10-20 секунд. Жодної інформації про замовника або автора ролика немає. «Українська правда». Після президентських виборів загострення політичного протистояння в Україні малоймовірне, вважає президент Російського інституту національної стратегії ІНС Станіслав Білковський. Українська правда. В Україні не буде варіанту грузинського, заявив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко. Нас недаремно називають силовими органами. Якщо виникне необхідність у тому, щоб застосувати закон, будьте впевнені, ми його застосуємо і ніщо нас не зупинить. Українська правда. По суботах мені здається, що у Києві все-таки можна жити. Сьогодні місто стає таким не схожим на себе вчорашнє, коли довгі каравани авто з утікачами-дачниками на борту намертво закурковують стоянки супермаркетів, автозаправні станції, мости, естакади та набережні. Недарма п'ятницю здавна називають днем звільнення Києва. Автосуботу вільна від зрадливих садівників і городників, столиця нарешті починає дихати вільно. На вулицях можна обирати смугу руху, а біля узбіччя навіть місце для паркування. Шофери, яких більше не тягне за комір потік, починають заздалегідь помічати світлофори. А на червоному світлі, замість просто колупатись носі, задивляються на киянок, що гордовито несуть свої принади тротуарами міста і виглядають однаково сексуально у будь-яку пору року. Коли дивишся з вікна автомобіля на порожній вулиці, філософські думки радо зазирають до голови, забрьоханої щоденними проблемами, заліпленою жуйкою непотрібних розмов і оживляють мозок, даруючи нові, несподівані ракурси для погляду на світ. Але сьогодні мене переслідували, на жаль, ракурси цілком сподівані. Гуманоїди в обіз'яннику, Понеділковий суд та Жора з Генеком як розумна цьому альтернатива. При згадці про обіз'янник за візуальною асоціацією перед очима спливло дідове прес-пап'є. Як же його дістали люди, що він їх зобразив у вигляді мавп? Цілий день я витратив, намагаючись змоделювати усі найгірші варіанти розвитку подій. Аналізував усе, що проходило через гуманоїдний банк, усе, в чому вони брали участь, усе, чому були пасивними свідками або й просто могли випадково довідатися. Це нагадувало тренування з проскакування між крапель дощу. Ні, якого там дощу? А решт цих двох відморозків міг викликати як мінімум тропічну зливу а той гірську лавину зі снігу, перемішаного з камінням. Але моїм завданням було не залякувати самого себе, а зміцнювати оборону і передбачати напрямки найнебезпечніших ударів супротивника. І я ретельно зміцнював та передбачав. Під вечір від цих забав уже порядно гуділо в голові, коли чергову вервочку сумних перечуттів та ще сумніших очікувань перервав телефонний дзвоник. На проводі була дружина. «Ти пізно сьогодні?» Дивне запитання. Як завжди. Не затримуйся, будь ласка, нам іще треба поговорити. Що ж, за довгі роки подружнього життя я звик, що подібна інформація не віщує нічого хорошого. В українських родинах слово сполучення «треба поговорити» вживають виключно у значенні «поскандалити». У молоді роки я, звісно, тут таки знайшов би поважний привід затриматися на роботі або й навіть поїхати в термінове відрядження. Тоді я вірив, що така пауза здатна зруйнувати запланований і ретельно підготований родинний скандал. Але з досвідом стало зрозуміло, що будь-які маневри призводять тільки до його відтермінування з відповідним збільшенням масштабу. Та й взагалі жінку неможливо відучити, перевчити ба навіть навчити чогось нового. В принципі, неможливо. З роками я став фаталістом. Що буде, то буде. Тому, отримавши попередження про скандал, просто підвівся і поїхав додому. Я не знав, на яку тему будемо сваритися сьогодні, але відчував, що готовий до будь-якого повороту розмови. Дводенна біганина з цим ідіотським арештом, перебирання в голові можливих наслідків, вибудовування варіантів, спілкування з неприємними та дуже неприємними людьми привели мене у повну бойову готовність. Але попри безліч шрамів на душі і захисний панцир цинізму по периметру, з голови не йшло просте питання. Ну чому, скажіть, будь ласка, усі жінки чіпляються зі своїми розмовами так невчасно? На роботі не знаєш, куди тікати від проблем, і тут таки сапула вважає за потрібне поділитися поганими емоціями, а тепер іще й додому викликають, як наша фот. І головне, і там, і там, і там в результаті все одно виявляється крайнім. «Хто буде витирати соплі під шефним, бігати по допитах, домовлятися з прокурорами, наймати адвокатів?» «Правильно, ваш покірний слуга. На кому можна зірвати емоції? От він до ваших послуг». «І у родині так само. Навіть якщо ми врешті і розлучимось, я все одно залишуся відповідальним за все. Від квартир, машин, роботи дружини і сина, аж до організації шлюбів численних онуків. Дай Бог, щоб вони колись у мене з'явилися». «Світ, хай би йому, грець, ділиться на тих, хто бере на себе відповідальність за інших і на тих, хто навіть за себе відповідати не здатен. Проміжних варіантів я ще не зустрічав». Павлюк Паша дозволяє собі на кілька тижнів пірнати у нірвану, абсолютно не турбуючись про те, що може статися за цей час. Сапула може легко сказати «Хай сидять, Генек, нічого не обіцяю». «Як добре жити, твердо знаючи, що я людина, яка розгребе наслідки твоєї безвідповідальності». А у мене навіть у відпустці телефон цілий день не замовкає. Наче гросмейстер у сеансі одночасної гри. На третій досі атакуєш, на другій захищаєшся, а на першій – А А то ще Україна з цими блядськими виборами. Володю? Так, Сергію Миколаєвичу. Володар Колес, за моєї присутності в салоні, ніколи не починає розмову першим. Люди ж, яких він возить, іноді без мене – Твердять, що всю дорогу Володя не стуляє рота, говорить на всі теми, а зі мною мовчазний. «Ти ж, кажуть, у дальнобої працював. Після армії п'ять год. І далеко їздив. Та всюди їздив. І Україною, і в Росію, і на Кавказ. А от скажи, Володю, на кого ти під час рейсів сподівався? Ну там аварія, поломка, таї. І... Хто у тебе на крайній випадок був? Корочки ментовські», – засміявся Володар Колес. «Я ж у внутрішніх військах служив, так познайомство й оформив. А ще монтировка. Я її під рукою прямо приділив, щоб далеко не лазити». Він показав пальцем кудись під торпеду. «Ліхтари, ключ, монтировка, все як має бути». «Ну а поломки? Ти ж ламався в дорозі». «Та ламався. Один раз навіть в кювет перекинувся. Слава Богу, порожній був». «Ну і до кого звертався?» «А до кого ж там звернешся? Береш інструмент і вперед. В кабіні примус, їжджі на два дні». А якщо гроші зайві, зупиниш когось. На себе надіюся, на кожиш ще. Це ж не те, що в ескорті. Начальство, завгар. Дальнобойщик сам собі отаман. Ну, а тепер теж я на кого надіятися. На вас. І ще один сподівається на мене. Мало було. Прийміть найщиріші вітання. От візьму, плюну на все і піду в відпустку. Справжню. «Прямо посеред цього дурдому! Знайду острів, на якому нема роумінгу, щоб не знайшли, і хай усі ходять конем! А що?» Вовка Франкенштейн розповідав про одного партнера, який під час кризи, складних розборок з бандитськими наїздами, міг вийти покурити або вернутися через кілька місяців. Отак так просто зайти і спитати. «Ну що, як тоді все закінчилося?» «Треба буде і собі спробувати!» Ми зупинилися біля під'їзду, і я відпустив Володю до понеділка. Якщо дружина запланувала скандал, то це забере ніяк не менше трьох-чотирьох годин. Після нього ще кудись їхати сенсу не буде. Тож хай Володар колес відпочине. Навіть якщо йому тепер є на кого сподіватися, графік роботи майже нічим не відрізняється від дальнобою. Практично цілодобово і майже без вихідних.